На чолі колони їхала верхи на білому арабові Маруся. Поруч неї Санько Кулібаба з жовто-блакитним прапором та Василь Матіаш, ад'ютант самої, як іноді називали Марусю, її козаки. Обидва їхали на кобилах – гальці і басі. Зате кобилиці були стримні. У Горбулові чомусь так казали на молодих коней гарячі й веселі, як дівки на виданні. Коли переходили села, люди приглядалися до них за тенів, сміливіші виходили за перелаз, а дітвора вибігала на вулицю і кричала «Наші петлюрівці їдуть!» «Дя, дайте стрельнуть!» Маршовим ладом вони пройшли через головине, Сліпчиці, торчин, а за торчином уже виднівся горбулів, і Маруся відчула, що навіть нарцис упізнав їхнє село. Він застриг вухами, злегка натяг по води і наддав кроку. Санько Кулібаба вище підняв прапор. Перед селом неподалік кар'єру стояв італійський купець Флоріан Ліва, який так глибоко вріз у Горбулівський камінь, що навіть після того, як Росію спіткали війни і розруха, не чкурнув до Італії, а так і залишився в Горбулеві. Може він думав, що й тоді, коли імперія розлетиться на Роски, коли все тут упаде і покриється порохом, Горбулівський лабрадорит все одно залишиться цілим, і його й далі можна буде возити на продаж у Європу. А може, Флоріан Ліва хотів додивитися, чим закінчиться це епохальне дійство, яке не кожному випадає побачити на своєму віку. Тому він і зараз стояв біля кар'єру, трохи далі червонів у променях призахідного сонця його цегляний будинок і був схожий на мандрівного літописця, котрий завжди опиняється у потрібному місці, заслушної години. На Флоріані Лів'ї був дорожній плащ-порохівник, чудернацький кашкет із хлястиком поперед тім'я і довжелезним козирком, який не давав сонцю засліпити італійця. Він дивився на Марусине військо такими широко розплющеними очима, наче перед ним проїжджав сам Джузеппе Гарібальді зі своїм корпусом ополченців, у якому спершу теж було близько тисячі добровольців. Італієць Ліва добре знав Сашу Соколовську, як і її братів, бо не раз бував у хаті дяка Тимофія Соколовського. Доброчесний католик Флоріан Ліва разом зі своєю дружиною Алентиною ходив на службу Божу до польського костелу але був у дружніх стосунках із православним дяком Тимофієм Соколовським, чия дружина Ядвіга теж ходила до костелу. Ліва знав їхніх дітей з маличку, знав оцю вершницю з колиски, а тепер не міг зрозуміти, як вони, сільські дітлахи, на його очах повиростали у полководців. Що штовхає їх на цю боротьбу? Звідки ця затятість, щоб отак, гинучи одне за одним, щоденно йти на смерть? Ні, Флоріан Ліва не міг відповісти собі на це запитання. Чогось подібного він не зустрічав ні в книжках, ні тим паче в житті. Він уже знав, хто такі большевики та як їх зненавиділи тутешні селяни, але щоб отак... Щоб такі молоді люди свідомо гинули один по одному? Падає брат, на його місце тут таки стає другий. Гине другий, його замінює третій. Убиває третього, на зміну смертнику приходить юна сестра. Ні, такого Флоріан Ліва не міг собі пояснити. Він тільки міг зняти перед цими людьми капелюх і зараз, захоплено дивлячись на жовто-блакитний прапор, що аж горів у променях призахідного сонця, дивлячись на вершницю, що їхала в голові колони, італієць зняв свого картуза з довжелезним козирком і бадьоро помахав ним на знак привітання. Маруся теж скинула шапку і помахала до Флоріана Ліви майнувши в повітрі червоним шликом. «Буна сера!» гукнула вона. «Комоста, сеньоре!» «Зноска! Доброго вечора! І як поживаєте італійською?» «Вабене! Добре!» відповів ліва. «Ні, це не Гарібальді», подумав він. Це орлеанська діва, що колись також повстала проти загарбників та була спалена на кострищі за відьомство і носіння чоловічого одягу. О темпора, о море. Зноска. О часи, о звичаї. Санько Кулібаба підморгнув, усміхнувся до Василя Матєша. Йому подобалося, що в них така Грамотна отаманша, що вона вміє говорити не по-нашому. Та ще більше Санькові подобалися її бадьорі-команди, які він почує вже скоро, коли вони вийдуть за Лапаївкою на вигін торговицю серед села. Кіннота, спішитись! Їздові, злась! Відпустити попруги! Відстебнути нашильники! Овес коням! Це буде трохи пізніше, а зараз Маруся накидає на голову шапку і, ловлячи поглядом верхівку їхньої церкви, відчуває, як стискається серце. Мама, Матуся, як вона там бідолашна? Після загибелі Лесика, як зодягла чорну хустку, то більше її не скидала. Потім Дмитро, Василь. Чи є в цьому світі ще така страдниця, що в один рік поховала трьох синів соколів? Не поховала, не провела їх в останню дорогу, вона навіть не знає, де їхні могили. Лесика закопали потай під пилиповичами. Дмитра так само в Корчівці. Василяш розстріляли в Радомишлі та вже мертвого вкинули в річку. Немає матусю могилок, щоб ви могли оплакати своїх синів. Але у вас, моя рідна, вже й сліз немає. виплакали їх давно, і слів немає, бо слова тут нічого не важать, і голос ваш пересох, і вмерло навіть ваше зітхання. Коли ви дізналися, мамо, що я ступила на стежку братів,